Това беше втората лекция и втората идея Руми. Продължение. Безмълвието е словото на Бог. Всичко останало е жалък превъд. Подозирали някой, че оханието на розата е стаяно в нейните тръни. Не би го търсил, ако той вече не бете намерил. Пригърнеш ли болката, тя се превръща в радост. Раната е мястото, откъдето светлината прониква в теб. Действието не е нещо външно. Когато има невежество и липса на духовност, тогава вярата е свеща. Но когато любовта изгрее като огън, като слънце, понятията и вяра и безверие се превръщат в смет. Тогава свеща е ненужна. Духът в нас не вижда нищо за осъждане. Любовта е безусловна доброжелателност. Безусловна доброжелателност. Всяка ситуация е възможност за освобождение. Любовта е твърде ясна, за да бъде обяснявана. Аллах е поставил печат върху вашите уши, за да не бързате към Неговия глас. Истинският търсач се познава по две неща. Голямо осърдие и голяма топлота. Искренността се превръща в пробуждане. Искреното чувство е райска градина. Всеки, който е видял лицето на Аллах, принадлежи на Аллах. Разногласията са в имената. В смисълът всичко се успокоява. Нещастен е този ученик, който със своя учител започва да си съперничи. Светът е явно очевиден но Той е невидим. За истинската храна не е нужна уста. Тя се пие от душата. За земните има стена, за почитателите има врата. Философският камък това е мъдрецът. Какво го касае духът, арабския или турския език? Който е забравил своята основна храна, любовта, той се е разболял. Конят без издача, откъде ще разбере пътя? Този свят на тялото, този свят на тялото, вкарва в заблуда всички, с изключение на този, който се е освободил от нишите желания. Този, който вижда със светлината на Аллах, той вижда всичко същностно. Всички религии имат начало, а любовта нито начало нито край.